Molt bon dia benvinguts al Tiana Primera Hora. Avui ens fem ressò del reconeixement que ha rebut el celler Tiana en per d'ús dels seus productes, però també tractem d'altres qüestions. Comencem amb titulars. El celler Tienen Altalella ha aconseguit dues medalles d'or al Challenge Milessim Bio. El concurs previ a la fira homònima i que és una de les més prestigioses del món dedicades al vida d’agricultura ecològica. Aquest fet el converteix en l'únic celler que ha obtingut dos guardons d'aquestes característiques en aquest certam. La Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya han signat un conveni per la prestació de serveis regionals de suport a la lectura pública. D'aquesta manera es pretén reforçar la xarxa de biblioteques municipals de la província. L'import que destinarà el Departament de Cultura i mitjans de comunicació ascendeix a prop de 3.900.000 euros aquest any 2010. Més de 500 tones de residus ha gestionat i tractat la companyia Andés a la comarca del Maresme entre els mesos de gener i octubre del 2010. Es tracta de residus que es deriven de diferents obres i treballs de manteniment i millora de la xarxa elèctrica de distribució i que sovint es corresponen a cablejat, ferro, runes i també a d'altres residus especials. I en esports, l'associació de futbol Sala la Laconaria no passa pel seu millor moment després de sumar la tercera derrota consecutiva. Ho va fer casa per dos gols a tres contra l'esport Sala Santa Perpètua. Es tractava d'un equip de la part mitja baixada a la taula i que a priori es presentava saquible pels tianencs. Tiana, primera hora. Notícies.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 Aquest fet el converteix en l'únic celler que ha obtingut dos guardons d'aquestes característiques en aquest certamen. Els productes que han suposat el reconeixement del jurat del Challenge han estat el Dols Mataró i el Blanc de Neu, als dos vins dolços del celler Tianenc. El propietari del Tallella, Josep Maria Pujol Busquets, ha celebrat el reconeixement pel ressò internacional que suposa pel celler, tot i que admet que no cessen en la seva activitat de recerca de nous productes. L'alegria dura un moment, <laughs> perquè de seguida estem treballant amb nous projectes, amb noves coses, però sí és un fet veure que el mercat pues, ens reconeix una mica vins d'aquí, de, del terme municipal de Tiana, que tinguin aquest vinyo internacional posa doncs, sempre una flor ajuda. Tant el Dols Mataró com el Blanc de Neu estan elaborats en varietats autòctones de la denominació d'origen a l'ella, Mataró i Pansa Blanca. Duna banda el Dols Mataró és un vi fermentat amb bota que té un equilibri molt especial. S'elabora amb el raïm sobremadurat, collit just abans que comenci el procés de pansificació. De fet, aquest producte ja ha aconseguit ressò internacional amb la seva presència en restaurants de reconegut prestigi. D'altra banda, el Blanc de Neu s'elabora com un vi de gel del nord d'Europa. D'aquesta manera s'aconsegueix una concentració de tota la fruita i acidesa amb un resultat molt dolç, però al mateix temps molt fresc i de graduació lleugera que amb boca produeix la sensació que es menja el mateix raïm. Es tracta d'una tendència nova que consisteix en expressar el vi al raïm tal i com és a la planta. Les dues medalles d'or suposen un reconeixement d'aquests productes, però també la filosofia de producció ecològica del Talella i que és vista com una aposta de futur per Josep Maria Pujol Bosquets. Jo penso que és apostar pel futur, apostar per la realitat nostra. En el cas nostre, perquè la gent ho entengui, és una agricultura que no utilitza herbicides, ni pesticides, ni insecticides. Treballem amb adobs orgànics naturals, intentem trobar plantes que s'adaptin perfectament al seu mitjà i després aconseguir vins de qualitat com, com intenta tothom. L'únic que, tècnicament, els nostres vins no tenen cap tipus de residu de procedència de fora. La Fira Challenge Millésim Bio se celebrarà a Montpellier, França, entre els dies 24 i 26 de gener de l'any que ve. Comptarà amb la presència de mig miler d'expositors francesos i internacionals i l'assistència de més de 3.000 visitants professionals. Va ser creada l'any 1993 i persegueix el singular objectiu de fomentar el descobriment als intercanvis i col·laboracions professionals entorn al vi ecològic.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 i de Cultura per l'adquisició de fons bibliogràfics a Catalunya, que per l'any 2010 serà aproximadament d'un milió 900 mil euros. D'altra banda, també aquest any, la Generalitat compromete un import total de 2 milions d'euros més del seu pressupost per l'adquisició de fons bibliogràfics destinats a les biblioteques a les quals dona servei la Diputació de Barcelona. Un import que suposa un increment respecte a les anteriors aportacions, tal i com ha indicat el gerent de serveis de biblioteques de la Diputació, Jordi Pernet, Sí, antigament doncs, gastàvem al voltant d'un milió d'euros amb llibres que són de fons en llengua catalana. En aquest moment doncs, hem eh, aconseguit doncs, un acord que, que puja el doble, o sigui, dos milions. O sigui, per tant, eh, pensem que és un, una bona notícia. A més a més, l'acord la, que s'ha pres és un acord no només per l'any 2010, sinó també pel 2011 i pel 2012. O sigui, hem establert eh, un, un pla d'actuació, en doncs, aquest cas trienal. També en aquest context, Permanyer ha assenyalat una millora significativa en els fons bibliogràfics de les biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona en l'última dècada. Tinc 10 anys enrere, quasi, quasi que els haurem duplicat, per tant, vol dir que d'alguna manera estem apropant-nos a lo que serien les recomanacions internacionals de ràtio de volum per habitant, no? En aquest moment, eh, el conjunt de totes les biblioteques, de la xarxa de biblioteques municipals de la província, que són 201 biblioteca, en aquest moment el fons està, s'opera els 8 milions de documents, o sigui que per tant... Si el províci tenim cinc milions, elc dir que esterem molt per sobre d'un exempari mig per habitant. En conjunt, diiem que estem en una situació molt millor del que havíem estat. D'altra banda i pel que fa a les visites, el gerent del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona ha indicat que aquest 2010 podria finalitzar superant els 17 milions i mig, un indicatiu de la bona salut del servei. Tiana primera hora,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 Sempre, sempre, evidentment, la companyia els recupera i el que fa gestionar-los per donar-los una sortida, com cal, amb l'objectiu, obviamente, de potenciar i desenvolupar tot el que és el medi ambient arreu de Catalunya i, en aquest cas concret, a la comarca del Maresme, la qual, durant aquests primers mesos del 2010, s'han gestionat i tractat més de 500 tones de residus. La gestió i el tractament de bona part d'aquest residu s'ha dut a terme en les instal·lacions que Endesa té habilitades a tal En el cas del Maresme, es troben ubicades a Mataró. Una part dels residus s'ls queda a la companyia, però la immensa majoria es lliuren als corresponents gestors especialitzats pel seu aprofitament o la seva eliminació controlada quan no és possible la reutilització. Amb aquest procediment, Endesa vol reduir les repercussions que la distribució del subministrament elèctric pot tenir sobre el medi ambient tot aplicant polítiques de sostenibilitat. Aquesta mesura s'ha la conseqüència de la implantació del sistema de gestió mental, SIGMA. Ja s'ha començat a instal·lar la llumana Nadalenca Tiana i en pocs dies es durarà a terme la seva encesa. Novament s'està col·locant a l'eix comercial del poble a de crear un entorn agradable i afavorir el comerç local. Concretament s'estan instal·lant el passeig de la Vilesa, el carrer del Centre, l'avinguda Isaac Albenis i el passatge Moragues. D'altra banda, i segons ha indicat el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tiana, Enric Nolis, un any més han dut a terme les actualitzacions pertinents d'acord amb el que recull el Pla d'Acció de l'Energia Sostenible de Tiana. Aquest document defineix com actiu que per l'any 2020 el 100% dels llums de Nadal siguin lets, fet que fa necessària una substitució progressiva. Santimnolis. S'han introduït les modificacions o les actualitzacions, el, el posar-ho amb solfa fa eh, els, que, els que teníem, eh, amb, amb, amb enllumenat correcte, funcionant amb els sistemes que no, siguin, que no siguin contaminants i que siguin molt poc costosos de, de consum elèctric, és a dir, tot utilitzant les noves tecnologies, fonamentalment de leds, amb els, amb els llums de reposició. Segons indiquen nòlis, a diferència d'anteriors ocasions, l'Ajuntament de Tiana no ha encarregat la instal·lació extern, sinó que l'està portant a terme amb recursos propis. D'aquí que es vagi procedint a la seva col·locació a mesura que hi ha disponibilitat d'aquests recursos. Es preveu que l'encesa dels llums es dugui a terme abans del pròxim 15 de desembre. L'Oficina Mòbil d'Informació al Consumidor visita aquest dimarts el nostre municipi per atendre de manera gratuïtat dubtes i consultes en matèria de consum. S'instal·larà davant de les dependències de la policia local de dos quarts d'onze del matí a una del migdia. La visita està organitzada per l'Ajuntament de Tiana i la Diputació de Barcelona. Tiana, primera hora. Notícies fer un recorregut pels jocs de l'antiguitat. Això és el que proposa aquest dimarts la nova edició del cicle de xerrades mensuals que acull la Biblioteca Camaratau i que porta per nom Dimarts Parlem. Els assistents podran conèixer l'evolució que han tingut els jocs des de l'època mesopotàmica fins a la romana. A més, encara que es parlarà també dels jocs de carrer, la xerrada centrarà la seva atenció als jocs de taula, les normes de molts dels quals no han aconseguit arribar fins als nostres dies. I en aquest repàs no es deixarà de el context social en el qual van aparèixer i impacte que hi van tenir. L'activitat d'aquest dimarts compta amb la col·laboració de Calatos, una cooperativa que treballa en la divulgació i la pedagogia de la història. Maica Carmona, qui en serà la responsable, n'ha donat més detalls. A l'època romana s'arribaven a jugar Fortunes increïbles. Llavors es van arribar a prohibir jugar aquests jocs i només es jugava en uns dies concrets de l'any. Es diem, "Bueno, bé, aquest dia el dedicarem ...a tot de disbauja i una d'elles seran jocs, jocs de taula." I totes les peripècies que s'arribaven a fer, també es explicarem una miqueta. Part tot i està prohibit doncs continuar jugant. Amb aquesta activitat es vol difondre el patrimoni històrico-arqueològic amb la finalitat de fer-lo accessible a tothom. D'aquesta manera es pretén que la comprensió de la riquesa patrimonial afavoreixi la seva conservació i fomenti també el respecte per la diversitat cultural. L'activitat tindrà lloc a la Biblioteca Can Baratau aquest dimarts a partir de les 7 del vespre. Després de l'explicació sobre els aspectes més destacats dels jocs de l'antiguitat i la seva història, els assistents podran portar els coneixements adquirits a la pràctica fent ús de diversos jocs que es posaran a la seva disposició. Radio Tiana, notícies, esports. L'associació de futbol Sala La Conreria no passa pel seu millor moment després de sumar la tercera derrota consecutiva. Ho va fer a casa per dos gols a tres contra l'esport Sala Santa Perpètua. Es tracta d'un equip de la part mitja baixat de la taula i que a priori es presentava assequible pels tianencs. Encara que el rival va sentenciar el partit en els últims minuts, el conjunt tianenc no va saber estar a l'alçada de les expectatives i només va aconseguir entrar al maig durant uns 10 minuts de la segona part. Un mal resultat, a més, que tampoc es pot atribuir a les nombroses baixes del futbol sala a la Conneria, que només anava amb dos canvis, i és que el Santa Perpètua es trobava en idèntica situació. El coordinador de l'equip tianenc, Antoni Brabó, lamenta la ratxa negativa del conjunt i considera necessària la incorporació immediata d'almenys dos jugadors que contribueixin a paliar la situació, però sobretot d'un golejador que millori l'efectivitat de cara a porta. I és que, malgrat tenir la millor defensa de la categoria, el futbol sala a la Conneria presenta el pitjor atac del grup. Una altra vegada, un partit de futbol sala que hem fet només dos gols, només que vols fa i amb molta diferència i això ja comença a ser molt preocupant. La falta d'un correglador és és, és clau, hem d'incorporar com a mínim un jugador que faci gols, però, però ja. Amb l'última derrota davant de l'esport sala Santa Perpètua, el futbol sala la Conneria ha baixat fins a la novena posició de la taula i suma 9 punts, lluny dels conjunts capdavanters, el Sant Andreu Xocalà i el Valldó sala la Cínia amb 21 i 15 punts respectivament. El conjunt i eneng ha descansat de l'entrenament aquest dilluns i la voluntat del coordinador del club és que ho facin també aquest dimecres per poder aixecar els ànims i recuperar forces de cara a la pròxima cita esportiva que no tindrà lloc fins després del pont de la immaculada Concepció. A la que serà la vuitena jornada de Lliga, visitaran el camp d'alcaldes, cuet de la classificació. Per tant, aquest partit serà una oportunitat per l'equip dienenc per poder aixecar cap. D'altra banda, el futbol sala de la Salagraconaria està preparant un minicampus per l'última setmana d'aquest 2010, que s'adreçaria a nens i joves des dels 3 fins als 15 anys. L'entrevista El Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona han acordat reforçar la xarxa de biblioteques municipals de la província. Ho han fet amb la signatura d'un conveni que té per objecte establir el marc de col·laboració entre les dues institucions i més concretament millorar les col·leccions i fons bibliotecaris del sistema de lectura pública de la província de Barcelona. Nosaltres en volem conèixer més detalls i per això tenim a l'altra banda del telèfon a Jordi Permanyer, gerent de serveis de biblioteca de la Diputació. Bon dia, Jordi. Hola, bon dia. Què tal? Doncs, primer de tot, parlem de com es concreta aquest conveni que heu firmat la Diputació de Barcelona i la Generalitat. Bé, eh, de fet, eh, és una tradició que des del Departament de Cultura s'ajuda eh, a dues línies. Una, ajudar a l'edició en llibre en català i una altra, eh, el que és eh, ajudar l'increment de les col·leccions de les biblioteques. Uh, des d'aquest punt de vista, uh, el, el Departament de Cultura, Eh, està beneficiat per un, un decret ministerial en el qual ajuden econòmicament a, tots, eh, a totes les comunitats autònomes en eh, el que seria la millora de les col·leccions de les biblioteques i, eh, i el que fem en aquest eh, conveni és recollir aquesta aportació en eh, quantificat eh, el tant per cent, s'establir que seria un 70% d'aquests eh, diners perquè eh, d'alguna manera la població de, de la província de Barcelona està entre els 70 i el 75%, i per tant doncs, l'hem establert amb aquest tant per cent i, eh, i això representa una millora eh, en el que seria l'aportació de fons eh, econòmics per poder millorar les col·leccions de les biblioteques. Mm -hmm. Clar, perquè entenem que aquesta col·laboració ja es donava anteriorment, que aquest conveni doncs, implica una certa novetat en el sentit doncs, de que augmenta aquesta dotació, no? Sí, augmenta per, per, per la banda d'aquesta que deia, d'aquest de, de, programa específic de, de, de foment de la lectura de, del Ministeri que, la, que gestionen uh, els governs autònoms. I, I per un altre costat, el propi departament, uh, l'aportació la, la, que fèiem doncs, de, de, de l'edició del llibre en català, Eh, l'ha incrementat eh, eh, amb una dotació extraordinària per eh, ajudar-nos a la millora de les biblioteques. I en aquest sentit, doncs, de, si antigament estàvem doncs, al voltant d'un milió d'euros amb, amb, amb llibres que són de, de fons de, en llengua catalana,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 Bé, podríem dir que està millorant molt, molt, any rere any està millorant molt. Si ens tiréssim 10 anys enrere, doncs, eh, quasi, quasi que els haurem duplicat. Per tant, vol dir que, d'alguna manera, mm, estem apropant-nos a lo que serien les recomanacions internacionals de, de ràdio, de volum per, a, per, a, per a habitant, no? Uh, en aquest moment uh, el conjunt de totes les biblioteques de, de la xarxa de biblioteques municipals de la província uh, que són 201 biblioteca en aquest moment el uh, fons s'opera els 8 milions de documents o sigui que per tant si la província tenim 5 milions vol dir que estarem uh, molt per sobre d'un exemple i mig per, per habitant o sigui que uh, en conjunt diríem que estem en una situació Mm, bueno, molt, molt millor del que havíem estat sí. uh -huh. i parlem de fons bibliogràfics i ens referim a llibres només o també parlaríem d'altres formats per exemple qualsevol format sinó que a vegades eh, ens diuen bibliogràfics per de manera, perquè eh, pertanyen a, a una descripció bibliogràfica eh, però poden ser suport paper o suport eh, CD, DVD Uh, fins i tot les subscripcions electròniques no? però és de qualsevol tipus de format sí, sí. Clar, perquè de fet hem de tenir en compte que ara anem a la biblioteca i ja no podem relacionar-ho només amb llibres que de fet és el que més hi predomina Juste. però han fet un esforç allò important per adaptar-se doncs, a aquestes noves tecnologies i també aquests nous formats, ara per exemple podem anar a la biblioteca doncs, a buscar música, bé, des de fa molts anys uh -huh. i també connectar-nos a internet no sé si en aquest sentit doncs, també si estan fent aportacions econòmiques especials i concretes per aquests nous formats o aquestes noves adaptacions o mira, va pel, tot inclòs en un mateix paquet mira, pel, no, és tot un sol paquet sinó sí, no? que nosaltres sí que d'alguna manera quan eh, analitzem la col·lecció de, per a una biblioteca eh, repartim proporcionalment eh, els diners segons mercat i segons eh, l'exposició que la biblioteca fa de cara al ciutadà, no? I per tant doncs és tant per cent per discurs, un tant per cent per DVDs un tant per cent per llibres, es compren en eh, revistes que una quantitat important eh, tots els diaris, normalment hi són tots els diaris que es publiquen aquí eh, o sigui, per tant eh, el, el diner es fa una repartició proporcional segons eh, volum de, de, de mercat i segons interessos eh, de, de, la, de la ciutadania. No? La part que, que havíem tingut històricament més, més eh, fluixa, que era el D.O.B.D., eh, ja sigui d'eix de, de tem de, de, de, temàtic qualsevol eh, com puguin ser de pel·lícules, eh, en aquest moment és allà on ja estem posant més esforç per poder... Eh, tenir una bona col·lecció que doni resposta a les necessitats eh, dels ciutadans. I precisament tornem una mica als llibres sí. perquè de fet les biblioteques són un bon baròmetre o ens permeten doncs, mesurar eh, quina és la salut de la lectura en funció de les visites. No sé si podem avançar alguna dada de les visites de, sí. dels últims anys o si més no en termes genèrics s'han incrementat. Si a, no? a, la, a la província eh, en aquest moment jo crec que acabarem eh, aquest any 2010 eh, per sobre dels 17 milions i mig de visites. Eh, no sé si arribarem als 18 milions, però vull una xifra... Eh prou important, si això ho dividíssim per als habitants eh, en els quals eh, poden accedir eh, a la biblioteca, vol dir que com a mínim eh, un usuari, un, un ciutadà ha anat tres vegades o quatre vegades eh, amb, amb, tres vegades i mitja, diguéssim amb una biblioteca si veiem que n'hi ha alguns usuaris que no utilitzen, doncs vol dir que eh, els que estan utilitzant estan utilitzant 4, 5, 6, 8, 10 vegades l'any, la qual és un cicle normal de lectura, d'anar llegint una cosa, tornant al llibre, tornant al material que t'has emportat en préstec, diguéssim, no? I si parlem de préstecs, eh, estem per sobre dels 12 milions i mig, per no sé si tampoc arribarem als 13 milions de documents deixats. I quan diem documents, és aquella expressió que ho diem d'aquesta manera, per poder dir que aquí inclou tant música com llibre, com Déu, Déu com revistes, etcètera. Uh, sempre, el que es deixa en préstec, uh, més de la meitat, meitat corresponen els llibres, als llibre tradicional, diguem-ne, no? O sigui, per tant, si estem parlant de, de, de 12 milions i mig, doncs vol dir que 6 milions o més de 6 milions són, uh, o set diguem-ne, serien uh, la part de, dels llibres. Mm, per tant, uh, en aquest sentit, per nosaltres, l'índex de lectura no els el centrem exclusivament en el llibre, sinó en qualsevol material que tots tenen, lectures. lectura visual, lectura eh, d'escolta de, o lectura doncs, de, del text normal, clàssic de, dels llibres. Diguem, no? I aquestes xifres suposen un augment respecte a anys anteriors? Cada, cada any està augmentant, sí. Uh, um, les biblioteques viuen encara, jo diria, encara o, o, o per uh, sort de, de la nostra societat, una, una bona vida, diguéssim, no? I, per tant, uh, els ciutadans no l'utilitzen ni l'utilitzen molt. I esperem que sigui uh, així és, i que vagi augmentant, no? En aquest moment, podríem fixar uh, el nivell de, de, de gent inscrita a les biblioteques al voltant del 38% de la població. Uh, la qual és una xifra prou important. D'aquest 38%, ben segur que n'hi ha alguns que només hi van molt ocasionalment, però uh, encara no podies dir-te ni, ni quines xifres són aquestes, no? Però vol dir que hi ha uh, un 38% que està uh, de, de la població que està interessada en, uh, en les coses de la biblioteca, uns utilitzant-ne intensament i uns altres um, uh, més ocasionalment, no? Està molt bé. Si més no podríem parlar de consolidació del servei, no? Sí. Sí, sí, sí, ben segur. I, I amb reptes de futur, evidentment. Abans m'apuntaves coses perquè jo no puc en aquell moment eh, eh, despertar, però segur que estem treballant per tot el que serà la, el servei de biblioteca virtual de futur, eh, per saber quin tractament hauran de tenir els documents i eh, e books... Eh, eh, com, com s'hauran de prestar les biblioteques, no, és, no, no hi ha una urgència en aquest tema perquè el mercat no està eh, ni prou definit ni prou desenvolupat, però que en un any o dos anys eh, els passos aniran per aquest costat també. D'acord, doncs nosaltres volíem parlar amb Jordi Permanyer, gerent de serveis de biblioteques de la Diputació de Barcelona, que ens ha avançat doncs, una miqueta com es concreta aquest conveni i també doncs, hem tractat d'altres temes. Moltes gràcies Jordi Molt, per atendre'ns. Moltes gràcies vosaltres. Fins un altre bon dia. Adéu.